Брама. Частина перша. Обережно двері зачиняються. І роздратування, гнів, образа і бажання добряче вдарити наречену – це ще далеко не все, що відчував у тумитт Євген. Яся володіла неймовірним талантом виводити його стерпецю одним лише поглядом. Сьогодні вона психанула прямо на ескалаторі, почувши зауваження від Євгена. Ось що трапилось. Ні, надто вже відверто одягнулася вона. Йому не сподобалось, хоча ще пів тому все було добре. Чого коштував один лише хтивий погляд отого підлітка з помітним акне. Цей підліток піднімався ескалатором до гори і поглядом роздягав Ясю. Її наречений аж почервонів від гніву. Хтось ніби дав йому раптового ляпаса, болючого та образливого. Іноді достатньо лише миті для вибуху. Євген не міг дати йому в пику, але міг накричати на Ясю. Лише він, Євген, мав право дивитись на неї так, а не якесь хлоп'я з необсохлим молоком на губах. Схопивши наречену під лікоть, він зашипів їй на вухо. Спеціально вдягнулася як шльондра. Мені тепер терпіти погляди цих збочинців чи як? Що? не зрозуміла Яся. Ти про що? Не прикидайся дурепою, подивись на себе. Яся відверто не зрозуміла, чому Євген так накинувся на неї. Легке плаття трохи вище коліна, але не таке коротке, щоб просвічувалась білизна. На ногах сандалі, старезні, вже навіть витоптані на п'яті. Загалом Яся не вважала себе красуною. Звичайна русява дівчина, волоока, синьока, але фігура у неї жіноча. Підкреслені пружні стегна та груди. Іноді, аби вибуху не сталося, необхідно лише стояти на бомбі і чекати на допомогу. Мені здавалось, що тобі сподобалось. Відповіла вона так легко та спокійно, ніби не бачила, як Євген повільно перетворюється на рівнивого півня. І от, от Євген мав зірватись і накинутись на неї. Так уже бувало, нехай давно, але бувало. Яся пробачила, але добре пам'ятала той день. Вилікувати синці значно легше, ніж викинути із голови страшні, гнітючі спогади. Але Яся вміла посміхатись навіть тоді, коли їй було боляче. Напевно, за цю її рисою тримався найбільше Євген. Він ніби відчував, що він не зробить, йому все пробачить. Він називав це коханням, і Яся погоджувалася із ним. Вона погоджувалася, але до якогось моменту. Як мені могло сподобатись ось це? Він скривився з такою огидою, ніби це самоіснування цієї сукні завдавало йому фізичного болю. Ти що, здурів? Вона все ще звучала спокійно, хоча всередині все стискалось і розтискалось від жаху. Це ти здуріла? «Зовсім вже сором втратила. Ось дивись, як на тебе дивляться!» Він так сильно стиснув її лікоть, що вона ледве не зойкнула. Вона обережно звільнилась від Євгенової богатирської хватки і підняла погляд вгору. У вогні ревнощів його темні очі дивились на неї з неприхованою зневагою та обуренням. «Не смій влаштовувати сцену», – додав він. Яся не відповіла. Її губи склались у тонку усмішку, яка не передбачала нічого доброго для Євгена. Він вмить напружився, на лобі з'явилась глибока зморшка. Він чекав на страшне, тому що до останнього бажав залишатись в очах інших добрим, чемним та вихованим. Вона дивилась на нього мовчки, ніби поглядом запитуючи. «Боїшся?» Іноді чекати на допомогу зовсім не хочеться, ліпше вже підірватися на тій бомбі. Відштовхнувши його від себе, Яся стрімголов кинулася вниз через натовп і ледь не перестрибуючи через людей. Євген моргнув, в його очах потемнішало, перехопило подих. Він давно не відчував такого скаженого припливу злості, всеохопленого і нестримного бажання схопити Ясю за волосся і волочити до самого дому. Вона зовсім вже забулась, втратила відчуття сорому, начхала на нареченого. Стільки гріхів пробудилися в ній в цю маленьку хвилину, поки вона бігла донизу. А він слідкував за її маківкою, яка то з'являлась, то ховалась, між інших людей. З того місця, де стояв зараз Євген, Яся здавалася такою нікчемною. Він міг простягнути руку і розчавити її крихітну голівку. Цього, звісно, не вистачило для заспокоєння, і тому, підхоплений хвилями гніву, Євген побіг донизу. Хоча йому здавалося, що минуло багато часу, і Яся давно втекла, він помилився. Так прудко, швидко і люто, біжучи за нею, вже майже схопив на пероні. «Не схопиш, Бовдор!» Одними губами сказала Яся, чи то Євгенові так здалося, тому що зовсім вже світу не бачив через свою злість. Яся повністю зійшла з бомби. Пролунав гучний вибух. Уламки розлетілися тисячами гострих, болючих, сповнених ненависті, поглядів, прокльонів, обіцянь схопити і жорстоко покарати. Таке вже траплялося. Вона не забула. Нічого не забула. Ось тому й чкрунула, що духу по ескалатору. Він побачив, як вона стрибнула до вагона і пішла в самий його кінець. Євген зайшов до наступного. Його туди запхали люди, що поспішали. Спостерігати за Ясею довелося, підіймаючись навшпиньки і витягуючи шию над головами пасажирів. Вона стояла, притулившися спиною до дверей, перекриваючи напис «Не притулятися». І спеціально ото Євген знав, напевно, на нього не дивилася. Він же свердлив її поглядом, ніби на ментальному рівні закликаючи привернути на себе увагу. Яся ігнорувала його, вперто дивлячись кудись вперед. На мить Євгену здалось, ніби яся подарувала комусь посмішку, і його ненависть знову повернулася. Цього разу втричі сильніша і більш люта. Хай тобі грець, впіймаю язика відірву, злісно шепотів він собі під носа. Скромні, майже непомітні, але все ще живі. Залишки здорового глузду зберігали крихти спокою і врівноваження. Люди стіною стояли поряд, але Євгену привиділися, ніби всі вони не кліпаючи дивляться на нього з неабияким осудом. І нехай всі мовчали, але очі, ті темні очі, схожі на зернята чи гудзики, вони кричали про гидливість і відразу. Євгену хотілося залишатися хорошим парубком. Йому думалося, що він завжди грав за команду тих хлопців, про яких мріяли дівчата, чуйних та тямущих. Насправді ж Євген давно стояв на воротах іншої команди, тієї, від членів якої дівчата мріяли втекти. Він не мрія, він жах. Люди відвернулись, коли Євген моргнув. Або навіть не дивились на нього. Диктор оголосив про прибуття на станцію «Золоті ворота». Люди заворушились в нетерпінні розштовхуючи одне одного, щоб пройти до дверей швидше. Євген також поспішав. Повернувши голову в бік вагона Ясі, він не знайшов дівчини там. Щось неприємне, ніби за грібачкою тріснули та ще й повернули декілька разів по нутрищах. Євген ковтав гнів разом з повітрям, але виходило кепсько. Євген вже майже дійшов до дверей і, підхоплений юрбою, пробирався до виходу. Диктор ввічливо просив поспішати, але через виниклу штовханину та затор люди рухалися повільно. Євгена аж трусило від гніву. Була б його воля, він би розкидав в різні боки всіх і пройшовся б по тілу, аби тільки встигнути, аби тільки схопити ту неслухняну дурепу. Двері зачинилися, і раптово лампи замерехтіли, а потім світло і зовсім згасло. Чорне і недобре перечуття поповзло вверх по тіло, почавши шлях до шлунку. Накинулось на шию і міцно стиснуло її. Євген кахихнув кілька разів. Здавалося, ніби світло зникло звідусіль. Його поглинула кровожерлива, якась голодна темрява. І намагаючись намацати бодай когось, чиєсь плаче чи руку, щоб впевнитись, що він тут не один, Євген з завмиранням серця зрозумів, що протяг і тихе пронизливе потріскування чогось далекого це є результати його самотності. Світло ввімкнулося з характерним ляском. Яскраве, сліпуче. Воно змусило Євгена примружити очі на хвилину. Він кліпнув раз, потім другий. Жодної людини поряд. Абсолютно порожній вагон. Щось скрипіло, але ненав'язливо. Хоч звук це викликав занепокоєння, ніби попереджав про погане. Євген кинувся до кінця вагона, а потім помчав назад. Він бігав туди-сюди кілька разів, притуляючись до брудних запилених вікон, вдивляючись в них надто ретельно, зім'явши носа. Все одно нікого не було. Суцільна порожнича. «Агоу!» – гукнув він, хоча одразу ж пожалкував про це. Не надто хотілося накликати на себе біду. Ніхто не відповів. Потяг рухався, хоч і повільно, але рухався. Євген метнувся в бік, нервово натискаючи екстрену кнопку. «Ви мене чуєте?» Що відбувається? Зрештою, йому довелося щосили тиснути на кнопку середитою роздратовано, поки вона не запала всередину. Євген вилоївся, на якийсь мізерний відсоток йому полегшало. Поїзд їхав собі далі, пустий і без жодного пасажира, окрім Євгена. Над головою холодно сяяла смуга ламп. Монітор з оголошеннями перто мовчав. За вікнами виднілись чорні стінки тунелів. Євген підійшов до дверей і спробував відчинити їх. Після ще однієї невдалої спроби натискання на кнопку. Все це було наче марення якесь. Ймовірно, він просто заснув, заколиханий рухом вагона. Але от-от прокинеться і тільки посміється. А потім схопить Ясю, подивиться на неї і пробачить. Не буде бити чи кричати. Чорт. Він присів, знесилено охопивши голову руками і дивлячись на ноги. Такі реальні кросівки, така реальна підлога, такий реальний бруд і пісок, краплина пролитої кимось кави чи соку. Все реально тут, окрім маршруту. І куди прямував цей потяг? Чому залишився лише Євген? Стільки років користувався метро, особливо зеленою гілкою. І от на тобі. Чи то минула лише мить, чи то пройшло з добрих 2-3 години, коли щось захростіло, а потім гучний голос інформатора повідомив. Станція Львівська брама. Євген підхопився і оглядівся. Двері роз'їхались, запрошуючи хлопця вийти. За вікнами мляво світились ліхтарі, ліниво ніби вмираючи. Їхні тьмяні промені вихоплювали стемряви облицьовані мармуром колійні стінки і бокові платформи, коричневі від вологи та часу. Інформатор знов повідомив назву станції. Цього разу він, наче хрипів, і розмовляв гартанно. Євген точно знав, що така станція давно законсервована і шанси на її відкриття найближчим часом дорівнювали нулю. Нарешті, ступивши до дверей, Євген повільно виплив з вагона. Обережно двері зачиняються. Наступна станція – Лук'янівська. В спину кинув диктор. Євген обернувся і хотів скочити назад. Двері вже були закриті, потяг рушив далі. Коли Євген повернувся, аби проводити його поглядом, то помітив його наповненість. Люди повернулися на місця. «Це жарт якийсь, чи що?» – Євген запитав в напівтемряве, крокуючи в центр недобудованої станції. Тут пахнуло сирістю, трохи грибами. Під ногами, окрім каміння та пилу, простягалися калюжі. Зі стелі монотонно падали та розбивалися у підлогу краплі води. Одна така крапля потрапила Євгенові за комірець, змусивши його пощулитись. Зануривши руку до кишені, Євген витягнув телефон. «Один рятівний дзвінок, і його заберуть звідси». Телефон наче й працював, але мережа – ні. Довелося пройтись по залу, шукаючи, бодай, однієї рисочки сигналу. Сигналу не було. Набрати поліцію чи швидку також не вдалося. Євгену захотілося жбурнути той телефон в стіну, але він стримався. Ввімкнув ліхтарик і пішов обслідувати територію. Не станція метро, а печера. Над головою і під ногами бетонні сталактити-сталагміти, чути, як накрапає вода. Каміння в патьоках. Вода рано чи пізно зруйнує його, розіб'є навпіл. Якісь наглухо зачинені двері. Напевно, це прохід між станціями. І працівників десь не видно. Євген знав, що вони тут були. Чергова точно має бути. Євген шукав саме її, поки лазив тут, вдихаючи повноцінні запахи станції печери. Є тут хтось? Достатньо голосно запитав Євген, посвітивши вниз вгору і завмерши. Смуга променю виокремила стемряву фігуру чоловіка. Він сидів на ослінчику, вбраний у старий та брудний кожух, під яким віднілось лахміття, взутий в шкірені чобути, чисті та блискучі, наче з когось іншого зняті. Євген ковтнув слину, але галасувати не став. Він подумав, що, можливо, то якийсь бідолаха сюди поселився. Ціла станція йому за ще б пак чи, можливо, він був шляхетним дигером, застряг тут і сидів, чекаючи на поміч. — Вибачте, ви не знаєте? — надломлено почав говорити Євген, обірвавши себе на півслові. — Знаю, — кинув басовито Бородань. Він посміхнувся, але посмішка його лякала. Надто вже жовті, нездорові зуби. — Хочеш запитати, чому ти тут? — Ну, хочу, — стинув плечима Євген, надавши собі роблену сміливого вигляду. З хвилинку Бородань помовчав, вивчаючи поглядом карих блискучих очей прибулого. Щось таїлося в тому погляді, глибинна мудрість та втрачені давно знання, але тепер недоступні. Він дивився ясно, ніби знав про все, зберігав у голові тисячі світів. «Для когось ти став останньою краплею», – відповів Бородань, спершись рукою на колію. «Тобто, ти знаєш сам, знаєш добре, не прикидайся». Євген відсахнувся від нього, втративши телефон. Той гучно впав на землю екраном донизу і розбився. Цей бородань точно звичайний безхатько, який вирішив з нього познущатись. Євген підняв телефон, плюнув на підлогу, хоча волів в обличчя бороданю. Крокуючи назад до колії, Євген лаявся і проклинав всіх на світі. Коли пролунав звук потягу, Євген застрибав та заголосував. На платформу вийшла чергова – Євген кинувся до неї, почав розповідати свою історію, благав допомогти, хапав її за руки. Жінка дивилася прямо в тонель, звідки мала виповзти залізна змія. Вам позакладало, чи що? Агов. Він верещав, що духу, але жінка не звертала на нього жодної уваги. Стомлено подавши машиністу сигнал, жінка повернулась і пішла протилежний від Євгена бік. Він приголомшено дивився їй вслід, а потім, наче, стіпку, зірвався. Кинувся слідом, волаючи та вимагаючи допомогти. Жінка зачинила двері кабінету, не впускаючи Євгена всередину. Тоді він кинувся на платформу, де саме їхав поїзд в зворотньому напрямку. Знову стрибав, кричав, привертав до себе увагу, навіть жбурляючи у вагони каміння. Ніхто навіть вусом не повів. Поїзд сховався в тунелі. Євген зітхнув, він був у розпачі. Хотілося битися головою об стіну і рвати на собі волосся. «Як справи?» «То був той самий чоловік-бородань». Він стояв за декілька кроків від Євгена. Зеленувато світло ліхтарів робило колір його шкіри хворобливим, але сам він виглядав як скеля, кремезний. Його погляд не змінився. Він дивився без ворожості, але втім змушуючи Євгена боятися. «Хто ви такий? Що вам від мене потрібно?» Євген звучав незвично тихо, і наче змирився з ситуацією. Краплинка води впала йому прямо на маківку. Євген витер її долоною і зрозумів, що на пальцях залишилася зовсім не вода. Металевий запах крові заповнив ніздрі, вдарив самісінькі легені. Я провідник таких, як ти, для лютих, отруйних тамстивих киян. Він простягнув руку Євгенові, аби той її стиснув в знак знайомства. Мене звуть Хорив, той самий Хорив, так. Ще одна крапля впала примісенько на долоню Євгену, коли він, не тямлячи, як йому поводитись, все ж пристягнув руку назустріч. Міцне, скріплене чужою кров'ю рукостискання вибило з-під ніг Євгена землю. Голова паморочилася, вогни тьмяних ліхтарів згасли. Хорив вічливо притримував Євгена за лікуть. «Рано почав, хлопче. Ходімо, я познайомлю тебе з тими, з ким тобі доведеться провести залишок твого нікчемного життя». Частина друга. Станція без виходу. Всі чули легенду про заснування Києва. Про трьох братів та сестру, чи то доньку, чи то дружину одного з них, які оселились тут і зробили з невеличкого поселення місто. Кожен чув про цю легенду ще в дитинстві. Коли кремезний бородань відрекомендувався, Євгена шаліло поглянув на нього. Ім'я Хорива викликало в пам'яті образ пам'ятника, де той самий Хорив, в супроводі братів та сестри, міцно тримав спис і дивився кудись уважно, трохи суворо, але не вороже. «Чекай, ну, тобто ти хочеш мені сказати, що ти той самий?» Минуло вже з хвилин десять з того моменту, як Хорив назвав своє ім'я, а Євген тільки до Петра. Хорив, одягнений зовсім не як полянський князь, а у більш сучасне лахміття, проігнорував запитання. Підтримуючи Євгена за лікоть, він повільно повів його у глиб зали. Руки у були грубими та холодними. Зашкарубла шкіра та довгасті нігті, кінці яких добряче відчував Євген. Я не корінний, я не киянин. якось слабко запротестував Євген. Років з десять тому він приїхав до Києва з пустими кишенями, але з великою мрією стати актором. Екзамени в театральній він провалив, але вступив до лінгвістичного. Втім, важко назвати його навчання там хорошим, тому що взяв академ після третього курсу і досі ще не повернувся. Він працював в одному з офісів мобільних операторів. І, звісно ж, з незнайомцями він поводив себе чемно та стримано. Зовсім не так, як з Ясею. «А де ти бачив корінних?» Здивувався хорив, на його неохайно прикритому чубом лобі з'явилась тонка, але глибока зморшка. Євген мимоволі задумався над тим, скільки ж років хориву і оті його зморзці. Якщо один-два у п'ятому коліні на рік потрапляють сюди, то вже добре. Вода перестала накрапати. Євген більше наловив себе на думці, що просто вигадав цю ситуацію. Що хорив, то дійсно дивакуватий божевільний волоцюга. А кривава вода, всього лише брудна від ріжити нечистот. Десь далеко заграв якийсь невідомий Євгенові музичний інструмент – Скориставшись тим, що хорив на хвильку, відволігся, Євген вирвався з його рук і відчайдушно помчав назад до колій. Хорив лише подивився йому вслід, насолоджуючись мелодійною грою кобзи. Жив тут один кобзар, слугував помічником та сигнали, в'язням подавав до роботи чи до перерви. Зараз якраз розпочиналася перерва. Всі кияни, які в житті своєму накоїли чимало лиха, чи когось сильно образили, стікались з підземних комунікацій сюди до за цієї мертвонародженої станції. Переступивши через калюжу з відображенням млявого, ледве живого ліхтаря, хорив поважно і не поспішаючи рушив за Євгеном. Так, таки завжди траплялося з новенькими. Вони гадали, що потрапили у сон, в дурнувату фантазію, в дивне марення, куди завгодно, аби тільки не в реальність. Справа полягала в тому, що ось цей підземний світ з його ароматами-пацюками, з брудом і небезпекою – тепер їхня реальність. Вони можуть забути про сонячне світло, як забули брати і сестра. Вітер здіймав догори одяг, губився в волосі, жбурляв найменші камінці, які ще не встигли прибрати. Станція нагадувала стареньку бабусю в очікуванні онуків десь на вокзалі. Ця бабуся приходила, сідала на лавку та чекала, схиливши голову на груди. Коли бачила вона гамірну кампанію діточок, вмить підхоплювалася та розкривала обійми. Діти дивились на неї, наче на навіжено, і обходили сьомою дорогою. Бабуся опускалася на лавку знову, раптово пригадавши, що вона самотня, і онуків у неї ніколи не було. От так і з львівською брамою. Все чекала вона на перших пасажирів. Бігла назустріч, зустрічала, хоч і відлякувала пошарпаним відлюдькуватим виглядом. Але вірила, але бажала. Втім, хіба може бажати чогось бетонна станція метро? Потяг поспішав до Лук'янівської. Ясі, мабуть, вже там немає. Кинувши погляд назад, звідки у темряві можна вже розглядіти силу Хорива, Євген пригадав хуліганське екстремальне минуле. У Увіччяй він намагався зачепитися за задню кабіну машиніста. В минулому йому це вдавалося. Він і ще декілька хлопців постійно подорожували по Києву саме так, чіпляючись за кінець, за бік або стоячи на даху вагонів. Ось такі розваги і економія коштів закінчилися, коли один з них загинув від удару струмом. По всім правилам його мало зараз вже вразити. Він мав би померти на місці. Але поїзд скинув Євгена так, ніби той був надокучливою мухою. Він впав прямо на рейки. Євген боляче вдарився головою і здавалось, ніби в спині щось хрустнуло. Цей хрускіт пролунав у голові неприємно, лячно, попереджаючи про страшне. Але Євген дихав, міг поворохнутися, хоч піднятися не міг. Хорив горою стояв на платформі. Його мудрий, надто проникливий і від того жаски погляд зміряв Євгена. Він непорушно лежав на колії. На обличчі капала іржава вода, схожа на кров, чи то кров схожа на воду. Хорив мовчав, хоча слова крутилися на язику, наче порося на рожні. Дурний, дурний Євген, хіба ж не розуміє, що звідси виходу немає? Потяг знову мчав до Лук'янівської. Євген інстинктивно притулився до рейок, напружився і примружив очі так, що аж в голові запаморочилося. У вухах задзвеніло і здавалося, ніби потяг зараз розчавить його, лише одні плямки і шматки м'яса залишиться. Потім у новинах скажуть, що руку знайшли аж на сирці, бо так міцно приклеїлись до вагона. А мозок став чудовим матеріалом для змащування колії. Різкий запах гарячого пилу, вогкості заліза та криозолу разом зі страхом, жалістю та гіркотою. Це коктейль, який сьорбують усі, хто тільки прибув на станцію. Коли Євген повернув собі здатність рухатись, то він помітив, що хорив більше не один. У напівтемряві, якщо трохи постаратись, можна було розглядіти величезних потворних жаб, оповитих не менш величезним лататтям. Євген підняв голову, а потім поповз до сходинок, що мали привести привезти його назад на платформу. Але тут він задумався, а чи варто, чи може краще кинутися під потяг? «Передайте їм, що у мене тут ще один випадок. Я б з радістю насадив його на спис, та де той спис. Ото кий, як взяв, так і не повернувся. І куди він повіявся? Знову в зеленку, щоб ви знали». Жаби закумкали, наче також встигли засудити кия. Хорив, сплюнув та махнув рукою. Він був лише провідником, але панькатися з новенькими доводилося найчастіше йому. Напевне, через його вік він був наймолодшим серед братів. Але бідь привідником стати точно не могла. «Витягніть його сюди!» Його голос прогримів і злякав самих неповоротних жаб. Всі вони, як потім зрозумів Євген, були ніби з каменю, але з якоїсь невідомої причини від них тхнуло болотом і мертвою рибою. Жаби штовхали його на спинах, скараскавшись до гори, і жваво перемовлялися між собою. Євген точно десь бачив їх, сірих та химерних. Я виріс у часи, коли за вбивство майже не карали. Це ж так просто, наче ковтнути свіжого повітря. Тепер все змінилося, і я зарікся застосовувати силу навіть проти таких покидьків, як ти. Гарчав з насолодою хижака хорив, схопивши Євгена за комірець і дихаючи йому прямо в обличчя, таким густим запахом злості та поганих зубів. Тепер пройдеш за мною без витівок, інакше я присягаюся богами, я тебе на спис посаджу. Ще слабкий та надто наляканий Євген, чий піт змішувався зі сльозами, кивнув, а потім кихикнув так, ніби в горлі застрягли бите скло. Йому конче хотілося відвернутись, аби не відчувати різкого аромату, але він стримався. У одному пальці хорива таїлася така неймовірна сила, скільки не було у всьому Євгенові. Послабивши захват, хорив зітхнув. Його очі, на мить заповнені нетерпінням та спрагою до крові, стали світлішими. Обличчя прояснилося. Йому не вистачало тільки посмішки, але вона виявилася недоречною в такій ситуації. Жаби поплигали навколо, здіймаючи в повітря стовбур бурпилу. Чи то свою власну цегляну, чи то бетонну зі станції. А тепер хутко біжіть вперед та попередьте її. Скажіть їй про ось цього. Навіть кам'яні жаби залишалися жабами. Через миттєвість їхні потворні сірі тіла стерлись в темряві. А Хорив, схопивши Євгена під лікоть, поволочив за собою. Цього разу він поводив себе не так чемно і стримано. Цього разу, якщо Євген захоче втекти, то його рука залишиться хорива, це точно. Що зі мною буде? зрештою насмілився запитати Євген, майже безвільно ідучи слідом. Те, що з іншими, будеш працювати на благо нашого славного міста. Здалось, ніби хорив жартував, але в інтонації не прослуховувалося жодного натяку на жарти. «Але у підземеллі? Чув про таке, га?» «Здається», – відповів Євген нетвердо. А хто не чув про таємничі підземні ходи під Києвом і про засекречені лінії метро, а також про привидів і рештки старовинних цивілізацій, схованих десь там, і про маньяків, які ховали тіла саме там, в колекторах або у подібних місцях? Євген знав лише вершки, напевно, як і кожен з нас. Що ховалось на самому дні, навіть не здогадувався. Знов пролунав звук кобзи, сповіщаючи про закінчення перерви. І поки вони проходили головною залою, Євген помітив розпливчасті силуети, яких минулого разу не бачив. Вони виринали, немов з глибин темряви, виростаючи прямісенько перед носом, вражали своєю кількістю. Євген волочився за хоривом. Він не йшов, тому що той не давав йому змоги йти. І обертався. Людські риси поступово проступали на десятках. Ні, на сотнях лиць, хоча в блідому світлі всі замурзані, вмиті кров'ю, ставали схожими одне на одного. Зал здавався надто великим, наче збільшувався в міру того, як хорив рухався вперед. Таких величезних і помпезних в своєму страхітливому оздобленні залів не бачила жодна підземка світу. По її стінах плівся плющ, але листя його більше нагадували річкове лопаття, схоже на те, яке принесли з собою жаби. В повітрі стояв стійкий запах болота, але він на диво був приємним. Прохолода освіжала тяжку голову Євгена. А болото – то щось реальне то місце, куди він приїздив в дитинстві. В дитинстві хлопці рибалили на замуленій і забрудненій водоростями ділянці річки і вдихали той дурман з аромата в тмані, грязюки та риби. Не зараз, роздратовано кинув хорив комусь у бік. Євген змусив себе подивитися туди ж. То був старий чоловік, обличчя якого майже повністю вкрилося сивим волоссям, а на лоба спадав сивий рідкий чуб. Чоловіку, мабуть, виповнилося років 80, а то й більше. Його тіло висохло, руки зробились Тоненькими-тоненькими, лише кісточки. Він ніби щось говорив, але ті слова перетворювалися на нещасні стогони, від яких стискалося серце. «Хто це?» – запитав Євген, коли вони минули величезного ідола, якогось славянського бога. Ніби перуна, а може іншого. Але його дерев'яні, загострені в кутках очі, дивились гнівно, сутінково, уважно. Коли вони минули кумира, то Євген ще довгий час відчував на собі його погляд. Ніби в спину встрікнули кілька циганських голок. «Найстарший серед усіх. Ровесних самого кия, уявляєш?» Хорив, наче й сам захоплювався тим, що чоловік такого поважного віку знаходиться серед них. «Наш перший киянин!» – він підкреслив слово «наш» з неабиякою гордістю. «А тобі хіба не цікаво? Скоро й сам познайомишся з ним». Дід скидався на гриб дощовик, тому що здавалося, що торкнешся того діда – і він розвалиться, перетвориться на попіл і розвіється, підхоплений поривом вітру. Знайомитись з ним Євген не надто бажав, але тут вибору не давали. «Чому я тут?» – знов повторив Євген. Хорив зупинився, чи то перепочити, чи то просто подивитись на велетенські стіни, по яких стікали струмочки води. Старовинний фонтан, вмурований в стіни, і роззявлені роти з гострими, як вила зубами. Випуклі очі, в них блукали чудовиська, побачення тим, хто тепер так гірко плакав. Носа не було, лише кілька десятків очей та ротів. Тут вода чиста, наче у самого Самсона. Хоча у нього краще. У Самсона? Євген пригадав, овіяний легендами фонтан. Там чоловік сидів верхи на Левові, а вода з фонтану начебто якась особлива, присталево чиста, лікувальна. Звідки саме вона потрапляла до Києва? По легенді Євген не пам'ятав. Та й не до спогадів зараз йому якось. «Так, у Самсона. Можеш спробувати, але без витівок. Ти пам'ятаєш, що я тобі обіцяв?» Євген кивнув. Хорив не міг цього побачити, але відчув. Поки що відривати хлопцю руку він не став. Підійшовши до стіни, Євген зачерпнув вільною долоною воду. Вона така холодна, ніби пропалила руку. Шкіра палала, але від морозу. І коли Євген почав повільно і боя скопити воду, хорив стояв над ним, нависаючи горою, і зловтішався. «Якби я хотів тебе отруїти, то дав би іншої водички», – сказав він, сильно смикнувши Євгена до себе, наче цуценя на ціпку. Вода пролилась на підлогу, заляпала пропахлу потом і брудом сорочку. В роті залишився трохи знайомий посмак, властивий воді з колодязя, такий солодкуватий, земляний і кельно-свіжий. Хорив дав Євгенові більше свободи, він дозволив йому йти самотужки, лишень підганяючи у спину. Скільки вони йшли, Євген не знав. Він не відчував ніг і, здавалося, ніби десь по дорозі втратив взуття. Загострене каміння дряпало п'ятки, ніби він йшов в побитих глечиках. Спочатку боліло, а потім ноги вже не сприймали болю, стали ватними і розпухли. Він також поволі втрачав бажання пручатись, ніби щось підкорювало його волю собі. В кінці тунелю зали показалися вогники. Вони мерехтіли від протягу. То вогонь хирляво гнувся вниз, а то знову здіймався вверх яскравіше, з новою силою і порцією їдкого диму. Від запаху диму дерло у горлі. Євген кахикнув, а от хориво було хоч би що. Вони минули кілька кумирів без лиць. Хтось ніби навмисне стер лиця, залишивши кожному вибір, яким саме бачити свого Бога. Кому належали ідоли, Євген не знав. У підземеллі прописалися божевільні язичники – Вибрали його наступною жертвою. От-от принесуть якомусь богові його серце, покладуть на капище і почнуть свої шалені танці. Щось на кшталт цього крутилося в голові Євгена, поки вони підходили до дверей, що вели вниз, ніби в підвал. «Підвал підземелля? Це навіть для такого місця дивно!» Тут найбільше смерділо болотом. Саме смерділо, тому що якщо раніше запах Євген вважав приємним спогадом із дитинства, то тепер волів лише затолити носа і не вдихати чарівний аромат каналізації. Хорив кинув на Євгена короткий, але досить виразний погляд. Потім щось пробубунів собі підніс, потягнув за величезну ручку. Коли двері з пронизливим скрипом, схожим на жалібний стогін мученика, відчинилися, Запах став нестерпним. «Стребай вниз! Якщо пощастить, не розіб'єшся!» Євгену хотілося пручатися, бігти кудись, тікати. Йому хотілося жити. Він досі не розумів, чи це сон, чи фантастична реальність. Одна з тих, про які постійно розповідають в передачі про містичну Україну. Колись розповіді очевидців більше скидалися на маячню. Колись Євген вважав їх оповідачів пришелепкуватими «мрійниками» якимись вигадниками, п'яницями чи наркоманами, але точно неправдою. Як було легко думати ось так, знаходячись вдома перед ящиком, сьорбати пиво і жувати солонину. Хотілося їсти та відпочивати. Пити не хотілося, тому що та вода виявилася доброю, вгамувала спрагу. Його голова тріщала від неозвучених запитань, страхів та бентежних думов. Тіло не слухалося, ніби браузер, який перестав відповідати та пропонував або зачекати, або закрити сторінку. Але Хорив не любив чекати, і тому сторінку закрив саме він. Він кинув Євгена в відчинені двері і, зазирнувши вниз, проговорив. «Далі сам! Сестра тебе вже зачекалася!» Євген вдало приземлився на щось м'яке, але вологе та слизьке. Хорив закрив за ним двері. Єдину смужку слабкого світла, що потрапляло сюди. Через хвилину Євген почув, як хорив, розмовляв з кимось, але слів він не розрізняв, лише те, що говорив інший чоловічий голос, і тихо звучав той незнайомий струнний інструмент. Потім над його вухом голосно квакнула жаба, чим привернула Євгенову здатність рухатись, тому що він хотів вже подрімати. Він повільно сповз з м'якого і невідомого його місця, а коли придивився уважніше, куди саме впав, то він помітив сріблясту луску. Мертва риба слугувала чимось на кшталт подушки безпеки при приземленні сюди. Хоча Євген не впевнився в тому, що риба здохла, та й не хотів. Якби він придивився уважніше, то помітив би її виречені очі, які намагалися слідкувати за ним. Тут хнуло сильно, настільки що Євгена миттєво почало нудити. Вечеря, яку він встиг з'їсти ще як щасливий наречений Ясі і як нормальна людина без пригод в підземеллі, опинилася назовні. Він витер рота рукавом сорочки, відчувши полегшення, хоча в животі щось ніби кружляло, як у пральній машинці. Жаба знову квакнула, запрошуючи Євгена рухатись за нею. Він оглянув стіни та стелю, нічого крім водоростей, схожих на ліани, але надто слабких і тонких, щоб навіть вішатись на них. А така думка також промайнула. А потім, ідучи за живою кам'яною жабою розміром з тигра, Євген пригадав Ясю. Цікаво, чи шукала вона його, чи хвилювалась, чи відчувала провину, тому що це ж саме через неї він тут. «Знаю я, про що ти думаєш, але вини її тут немає. Ти сам себе сюди привів». Дзвінкий жіночий голос прозвучав у самій голові Євгена. Він зупинився і озирнувся назад. Але там нікого, окрім ще однієї жаби, не було. Жаба, що була попереду, плигнула в баюру, з якою миттю розлетілися ще огидніші аромати та рештки гнилої риби. Другий напад Нодоти ну, захопив Євгена міцними спазмами, стиснувши шлунок та груди, зігнувши його як вербу над озером. Він блював шлунковим соком, тому що нічого іншого вже не лишилося. «Не всі витримують аромати моєї річки, я й сама не звикла. А колись вода тут текла чиста-чиста, наче ранкова роса, водилась риба і навіть раки». Євген відступив на крок. Тримаючись за шлунок, він притулився до стіни – Щось липке і прохолодне оповило його, але не зв'язало. Це ті ж самі водорості. Далі, звідки наче лунав дівочий голос, розміщувалася кімната, аскетично наповнена, але суха і тепла. Ну, принаймні, так здавалося Євгенові, тому що довго він не бачив нічого людського. «Либідь!» – дівчина з'явилася перед ним і привітно усміхнулася. У скупому світлі вона здалась схожою на Ясю. Євген моргнув, точно Яся. Моргнув ще раз, і маска злибіді злетіла. Дівчина виявилась, ані краплі не схожою на наречену Євгена. Він ще вважав її нареченою, хоча доречніше було б використовувати уточнення колишня. Ось так часто трапляється, коли пора відпустити, але не відпускається, хоча й сам знайшов купу недоліків у людині, ще тримаєшся за неї як кліщ. «Більше тебе такого ніхто терпіти не буде», Ось про що ти думаєш. Я вгадала? Євген, сповнений мук, глянув на неї. Він не міг сказати, що вона гарна. Втім, її біляве кольором морського піску волосся заплетене в довгу косу. Віночок з зів'ялих квітів увінчений на голові. І тонкі, й вигнуті в посмішці губи. І той же погляд, як у хорива, ніби в глибину душі. Все це робило її привабливою. Очі прозорі, ніби кришталики льоду. Вони лякали Євгена, але він чомусь знав, що Либідь йому не зашкодить. «Це саме те місце, де мені все розкажуть?» Коли живіт перестало крутити, запитав він. «А ти сам не зрозумів? Ти і весь народ, який ти зустрічав на шляху сюди – злочинці. Не ті, яких сажають за грати. Інші, яких ніяк не можуть впіймати. Які впевнені, що їм все зійде з рук, бо вони ж начебто нічого страшного не роблять». «Не вбивають же, не б'ють сильно, люблять і жаліють». Євген відчув гостру потребу заперечити, все в ньому напружилося і піднялося на бунт. Але ледве відкривши рота, він ковтнув слова, задихаючись від них, від розпачу, від визнання і від запаху. «Ви...» – розпочав він, ковтаючи гірку слину. «Ви нічого не знаєте? Нам відомо навіть більше». В скляних очах Либуді промайнула іскорка чогось лихого, а в її голосі зазвучала ненависть. «Досить бруднити мою річку. Зараз пройдеш до кімнати, я розповім про роботу. Доведеться тобі потіти тут довго. Хто зна, може шанс повернутися на поверхню отримаєш». Вона сказала це поблажливо, а потім її голос зробився схожим на сталь. «Швидше, а то станеш обідом для риби». Щось луснуло о стіну і в грі світло і темряви промайнув велетенський хвіст. Либідь не пішла, ніби попливла по воді, навіть не рухаючись. Євген незграбно прочовгав за нею. Лише зараз він зрозумів, що взуття нікуди не поділися, тому що воно наповнилося водою і хлюпало. «Чому ви тут?» – запитав Євген на порозі, на межі між сушою і річкою, з приємними ароматами олій і квітів, і їдкого запаху затхлої риби. Двері за Євгеном зачинилися, не дозволивши рибині ним поласувати – Її ротяка якраз розкрилася, готова затягнути його разом з водою, наче злив у ванній кімнаті. Ми? Давно я не чула цього запитання. Либіть присіла на дерев'яну лаву, яка була оббита червоною цупкою тканиною. Нас також покарано, але зараз ідеться про тебе. Сідай, бери до рук ложку, їж. Наступного разу тебе годуватимуть невідомо коли, ти звикнеш, хлопче. До поганого також звикають швидко, не тільки до хорошого. «Будь ласка!» – почав Євген, опустив голову і поглянув у тарілку з корінцями якоїсь трави. «Будь ласка! Допоможіть мені звільнитися!» <вірgen> <вірgen> <вірgen> <вірgen> <вірge> Кінець першої частини